Låt oss gå upp på nästa punkt och det är alltså herru Harrison så Gunilla Bejlunds motion om feriarbete för unga musikanter. Ja, varsågod. Eh, den de motionären för att för många ungdomar är musik ett stort intresse och många spelar instrument och deltar i orkestrar eller andra musikgrupper. Ett sätt att kombinera detta vore att ha kommunala musikanter som ferierar jobb en grupp på kanske tre musikintresserade ungdomar per ferieperiod som kunde spela bland annat på olika äldreboenden och andra platser där en stunds musikunderhållning skulle uppskattas. Och man föreslår då att det ska bli möjligt med feriarbeten som musiker i avesta kommun att det bör att det utformas i samråd med musikskolan. Eh den här motionen har remitterats till utbildningsstyrelsen som då ställer sig positivt och bifaller motionen och man anför då att för ungdomar med musikintresse föreslås att dessa söker direkt till musikskolan som i sin tur tar ut de musikanterna och vill för att forma en eller fler ensambler under en eller flera feriejobbsperioder. Musikskolan tillhandahåller ansvarig arbetsledare för alla musikanter under samtliga feriejobbsperioder. Och, och kommunstyrelsen föreslår då att motionen tillstyrks. Hopp! Jag var beredning. Inlägg, varsågod, Gunilla Merlund. i kommunfullmäktige. Ordförande och ledarmöter som minna motionärerna då får jag tacka för positiv behandling att motionen tillstyrks så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lite ovanligt men jätteroligt. Tack. Ja. Någon ytterligare som önskar ord? Överläggningsslut? Ja, ja. Kan vi konstatera att sin sitt förslag det är bifall till motionen via kommunstyrelsen förslag. Kan nu vara fullmäktiges beslut. Ja, svarar jag. Ärende 9, det är förslag angående Gunilla Berlunds motion om biogasatsning. Varsågod. Mm. Det är då Gunilla Berlund anför att en satsning på produktion av biogaser på gång i södra dalarna för att snabbt komma igång med projektering av en skissad anläggning i Kryl på kräver snabba insatser av Västerås kommun. Biologiskt avfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker bör snarast avskiljas från eh, övrigt avfall för att bli ett värdefullt substrat till en biogasanläggning. Användning av biogas till fordonsbränsle bör stimuleras genom att Avesta kommun i egna fordon, satsa på biogasdrift och att kommunen i kommande upphandlingar av trafikobjekt, till exempel fordon för persontrafik, sophämtning och dyligt uttryckning, kräva att fordon drivs med höga miljömiljökrav som är detsamma då som fordonsgas. Och med det som grund föreslog Gunilla Bejlund att arbete för att för ett bättre kretslopp av näringsämnen genom att sortera avfall så att det energirika biologiska avfallet kan tillgodosöras i en biogas anläggning att genom egna val och anbusförvarande starta processen för en renare biltrafik det bästa möjliga motorbränsle använd som är detsamma som biogas. Den här motionen har initierats av <kör> fritid och teknikstyrelsen och kommunkansliet för ytterland yttrande. Eh, det är ganska omfattande yttranden, jag väljer att ta lite grann nu ur det och börjar då med fritid och teknik. Eh det man anför att med hänvisning till ovanstående fakta som man har redovisat är avfallsavdelningen positiv till en satsning på biogas i Södradalarna ur miljösynpunkt men tveksam till det ekonomiska värdet för våra kunder då anläggningens drift start är mycket osäker. Behandlingsavgifterna inte är känd samt det faktum att ett införande av en utökad källsortering innebär en kraftigt höjd renhållningstaxa. Ur renhållningskollektivets synpunkt är det öppenbart att våra kunder får stå för en stor del av kostnadsökningen vid införandet av utökad källsortering och transport till biogasanläggning medan anläggningsägaren blir en vinnare. Åkfrittero teknikstyrelsen föreslår då att motionen är ska vara besvarad. Den har jag också remitterats då till kommunkansliet där utvecklingssekreterare Cornelius har yttrats över det. Eh och han för då att Hedemora säter och LRF gemensamt har genomfört en förstudie för möjlig biogasproduktion i södra dalarna och gjort en inventering av möjliga råvarutillgångar. Det bästa skulle därför vara att satsa på en gemensam anläggning antingen i Krylbo eller Brunnna. Eh Härremora kommun har gett Heremora energi uppdrag att utreda en gemensam anläggning i Brunnar som ska vara klar till årsskiftet 2029 2010 och plan och näringsutskottet i Avesta kommun har beslutat att avvakta denna utredning innan egna alternativ utreds. Eh Bio, biogasbilar är som motionären säger en bra miljöbil eftersom biogasen som ersätter bensin eller diesel är förnybar och dessutom produceras ur ett avfall som läcker biogas till atmosfären och då ger sju gånger mer effekt till växthuseffekten än vad koldioxid ger. Genom att använda biogas som fordonsbränslig erhålls därför en dubbel effekt för att minska påverkan på klimatet och anser då att det är en god idé att gå över till biogasbilar i Åvesta kommun. Det krävs då att det finns ett tankställe och det då Erik Enelius anser att upphandling av tankställen kan vi fördel utföras gemensamt med Hedemora kommun. Eh och att den här inriktningen för Åvesta kommuns arbete vad gäller miljöbilar förutsätter att en ny upphandling görs när nuvarande leasingavtal för etanolbilar går ut. Och föreslår då att motionen ska vara besvarad med detta yttrande. Och det är också kommunstyrelsens förslag. Man föreslår att motionen är besvarad enligt kommunkansliets yttrande. Ja, det var beredning av ärendet. Ordet har begärts av Agneta Törnqvist. Därefter Gunilla Berlund. förande ledamöter. Eh vi är väldigt positiva till att införa biogas. Vi har alltså under över ett års tid haft eh, det här på gång. Vi har haft en eh, utredare som tillsammans eh har tittat på Österåker och Hedemora kommuner för att se om vi ska ha en biogas anläggning i Brunnna och en i Krylbon. Eh vi gjorde en förstjudé och sen skulle vi till med en fördjupad utredning då och då var det hedemora hedemora energien att göra den utredningen själva vi ville hänga på då och vi finns vi finns med för att man tittar alltså på båda kommunerna för att det handlar om vilka vilka råvaror tillgångar man har det är inte bara hushållsavfall utan det är det är från hönseriet och det är från slakteri och det kan också odlas för att tillverkas biogas. Frågan är hur stora anläggningar vi ska ha och om vi ska ha två stycken eller om vi ska samordna den igen. Det här ser jag ungefär som ärendet vi pratade om kyrkbron och belysning. Jag ser det som att vi ska inte ta beslut om små delar i en helhet utan vi avvaktar utredningen och tårets beslut ett samlat beslut för att se vad är det då vi behöver göra. Ska vi samla in hushålls hushållsavfallet och göra biogas av det eller ska vi kanske till och med ha avfallskvarnar så att det här åker med i avloppet och hamnar i reningsverket och på det viset blir biogas. Det finns alltså olika sätt så därför tycker vidare från kommunstyrelsen att motionen ska anses besvarad för går vi in och be, be, bifaller den då har vi ju låst fast oss på just det här förslaget som Gunilla har och det kan ju vis hända att det visar sig då att vi ska göra på ett annat sätt. Det har med upphandlingsregler att göra också. Ska någon annan samlat in vårat avfall så är det inte säkert att vi får eh för ta det själva för är det förvaltning är det bolag är det Hedmark Energi eller är det AGA gas eller Fortum eller vem det är nu som driver eh mackar då tankställen på det här så att det är större och det är ganska komplext det här. Det har också bildats en förening som heter Biogas Mitt. Det Jävelborgiodalarna och, och de här mellersta länen håller på att titta på det här tillsammans och det här drivs via Energiintelligenta Dalarna och eh, vad heter det? vi hade då en energikontroll så att man tittar på det här och man får konsulthjälp på alla möjliga tänkbara sätt. Så jag tror att vi kommer att inom några år så har vi biogas i våra bilar och vi har ett tankställen. Men exakt hur detaljerna kommer att se ut där omkring det vet vi inte än. Och det är väl lite utav motiveringen till att vi vill besvara motionen då. Så att jag jag bifaller kommunstyrelsens förslag. Ja, Gunilla Berglund varsågod. utförande och ledamöter. Jag vill yrka bifall till den här motionen. Och eh, jag kan hålla med Agneta de som säger att det här är ingenting som är något snabbt beslut eller någon liten del eller detalj så att säga att det, det som står i motionen som vi har skrivit och Birgit Broström har ju också varit med och gjort den här så är det ju att vi ska arbeta för en bättre miljö genom att bättre kretslopp och näringsämnen genom att sortera avfall och kunna ta tillvara det som går att använda då så att säga. Och eh och det också stämmer att vi har uträttat det har varit en förstudie och vi har gjort eh en hel del undersökningar tillsammans med Hedemora. Men eh jag tycker att det här har liksom vi vi är också med i det här arbetet med att vi ska ha en uthållig kommun och allt det som kommer då med ny teknik och utveckling på energiområdet så tycker jag att man skulle kunna bevilja den här motionen och jobba vidare enligt den här linjen. Och eh, det som också går att göra som eh som du nämnde att man kan faktiskt odla eh energi. De gör mig till exempel i Västerås där sen flera år tillbaka så deras stadsbussar all den trafiken går ju på biogas. Och till stor del så är ju det som man har på kontrakt då att man odlar ensilage och annat som man använder i de biogas anläggningarna som som står Västerås kommun har det. Bifall till motionen. Bartrick Ängström motionen. Ordförande och ledamöter eh, är helt överens i denna. Eh det är så biogas är framtiden. Eh hur vi kommer dit det det ligger inte bara i våra händer eftersom det är stora investeringen som ska görs för att förädla gasen till fordonsgas. Under tiden så värmer vi med, eh Kryllborreningsverk. Eftersom vi har biogas redan producerar biogas så vi värmer den anläggningen med den biogas vi producerar där idag. Och eh, inom eh, ja, inom ett år kommer vi även att producera el då med biogasgeneratorn så okej okay, det tar lite tid men vi gör någonting hela tiden för att gå i den riktningen som Gunilla vill men det här med med motionen så tycker jag det känns som att vi låser fast oss i onödan så därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag ja då har vi talarlistan blank här är frågan nog diskuterad så har jag Finns då två förslag, det är kommunstyrelsens förslag och det är Gunilla Berglunds förslag om bifall till motionen. Ställer de två mot varandra. Vi föredrär fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Vi föredrär fullmäktige Gunilla Berglunds Berglunds motion tillstyrka. Ja. Finns aktfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Har reservation reservation på Gunilla Berglund och Karin Beris. Hop. Råttor muterar med. Då går vi rakt på punkt 10. Det var alltså försäljning och fastigheten Renen för detta Fröders sidan 131 framåt. Mm, herr är föreligger då ett förslag till nr 1 framåt. Ja, 101. Ja, då tar vi från början igen. Ja. Ta trang sidan. Ja. <laughs> Det finns alltså ett förslag till ett upprättat köpekontrakt som gäller försäljning av fastigheten Renen 2. Det är alltså före detta Fröbergs vid Kungsgatan Bryggaregatan. Köpare är Fastika 34 AB som är ett dotterbolag till Ica Sverige AB. Fastigheten säljs för uppförande av en Ica-kvantumbutik och köpeskillningen är 3 miljoner 100 000 kronor. Tomtens areal är 3 185 kvadratmeter de fientliga byggnader ska rivas. För att reglera det nya butikens parkeringsbehov har ett säkrat parkeringsavtal upprättats. Kommunen svarar för iordningställandet av parkeringsplatserna och framtida drift och underhåll bekostas av ICA. Och förslaget till kommunstyrelsen är att köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Renen 2 till Fastiga 34 AB för en köpeskilling av 3 100 000 kr godkänns. Ja, någon som önskar hittra sig på den punkten? Överläggning är slut. Svar ja. Kommer vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet? Svar ja. Nästa punkt finns på sidan 107. IT-strategi för Augusta kommun 2009-2011. Mm. Det förslaget som föreligger har behandlats av IT-gruppen och konsernlinjergruppen och båda grupperna till styrkeförslaget. Den här IT-strategin är en vägledning för att säkerställa tillgänglighet – kvalitet och säkerhet. För att vidareutveckla kommunens verksamhet krävs en tydlig och medveten strategi. Den ska vara vägledande för IT-verksamheten och styrd av verksamheternas krav och prioriteringar på en icke-teknisk nivå. Och den här IT-strategin säkerställer då verksamhetsutveckling, tillgänglighet, kvalitet, miljö och säkerhet, ledning och ansvar. Och den här IT-strategin upprättas i cykler om tre år som ett övergripande dokument. Iditt planer för respektive verksamhet upprättas årligen i samband med budgetarbete av respektive verksamhetsledning och beskriver mer detaljerade planer för att nå verksamhetsmålen och dessa ska harmoniseras med den övergripande iditt strategin. Och det här är också ett sätt då att svara upp emot kommunrevisionens granskning utav iditt verksamheten där man då påtalade att en övergripande iditt strategi saknades. Och det förslag som kommunstyrelsen har lagt till fullmäktige är att IT-strategi för Avesta kommunkoncern 2009-2011 antas, respektive styrelse upprättar handlingsplan för den egna verksamheten i överensstämmelse med IT-strategin för Avesta kommunkoncern. Mm? Ja, det var förslag från kommunstyrelsen. Någon som önskar ordet? Överläggningen är slut. Ja, ja. Kommer det besluta enligt kommunstyrelsens förslag eller lite strategi? Tror ja. jag. Ärende 2. kommunal folkomröstning angående tåg stoppa Avesta eller i Krylbo, sida 113 och framåt. Och sågår. Mm, det här ärendet är ärendet då med anledning utav den vägledande <coughs> kommunala folkomröstningen som har genomförts i samband med riksdagsvalet. Eh, som ni kan så är det ju historien bakom det här att fler än 5% har begärt den att det folkomröstning ska hållas i frågan om tågstopp i Avesta eller Kryllbo och det har behandlats då i fullmäktige vid två tillfällen i september tju, eh, 2008 och i juni 2009 där man då har gjort klart principerna för den här folkomröstningen vad gäller påstående och svarsalternativ bland annat. Eh som sagt den här folk, vägledande folkomröstningen genomfördes då vid det ju parlamentsvalet och fick ett deltagande av 48,77% av de röstberättigade och utav dem så var det 1 556 som röstade för att Avesta kommun ska rekommendera SJ att tågstopp ska ske vid Avesta C i Avesta 6 840 röstade för att Avesta kommun ska rekommendera SJ att tågstopp ska ske vid Avesta Krylbo i Krylbo det var 168 blanka röster och 70 ogiltiga put här innebäde då att 79 av deltagarna i folkomröstningen har rekommenderat har har, har röstat för en rekommendation till SC att tågstopp ska ske vid avesta Kryllbo i Kryllbo. Eh så nu överlämnas alltså det här ärendet för politiskt beslut och det förslag då som kommunstyrelsen har lagt till fullmäktige det är att följande rekommendation ska ges till SC i första hand ska samtliga tåg på sträckan Stockholm-Mora stanna vid båda tågstoppen Åvesta Krylbo och Åvesta C. Om detta inte är möjligt ska tågstopp ske vid Åvesta Krylbo. Ja, det var beredningen av ärendet är en en ärendetitel. Först utgångna Törnqvist station, därefter Axelima. modförande ledamöter och hörare. Ja, det här är väl första gången i Åvstalshistorien som vi haft en kommunal folkmedröstning, i alla fall vad jag vet. Eh, det gick ju väldigt bra att genomföra den och vi hade den ju i samband med då eh parlamentsvalet till EU. Och eh det gjorde väl kanske också att vi fick lite högre röstetal till de som röstade på riksdagsvalet också så att det är väl bra om man kan kombinera två två val samtidigt. Eh det blev en övervägande majoritet för Krylbon. Och eh vi trodde väl kanske att det skulle vara lite lite fler som röstade för Avesta, i Väster allafall utav de som bodde i centrala Väster men det var det faktiskt inte utan det var stor majoritet för Sarkrylbo även utav de som röstade som bor i Avesta och Skogsbån. Så att eh, folkomröstningen tar har just sitt eget språk. Vi har sagt hela tiden i majoriteten att vi kommer att eh, följa folkomröstningens resultat och vi kommer då att rekommendera SC att om tågen några kan stanna på en station så ska det vara Krylbo. Men vi vill ha kvar den här möjligheten att få tågen att stanna på båda stationerna. Vi har alltså ett gammandfullmäktige beslut på att vi ska verka för att tågerna ska stanna både i Avesta, Krydbo och Avesta. Och det här är ju för framtiden. Vi har ju också inte bara SJ-tågerna utan vi har ju tåg i Bergslagen då, som trafikerar också med de regionala tågerna här. Och självklart kan vi få tågen att stanna på båda stationerna så är det ju utmärkt för Avestaborna och alla som pendlar både in och ut. Så vår rekommendation från majoriteten är alltså att tågena stannar på båda stationerna om det inte är möjligt så är det kryddboss som gäller och det är kommunstyrelsens förslag Ja, då var det Axel Ingmar därefter Sinneka Rundqvist Ja, det här ärendet var väl egentligen eller det, det så skedde i år. Det var väl egentligen andra ronden eller första ronden. Det gick för en 2-3 år sedan då det första förslaget kom att tågen skulle stanna i Avesta istället för i Krylbo. Det då första gången så kom förslaget stärks för jul och hela frågan drunknade väl nästan i julhandeln efter jul började diskussionen ta så upp bland annat hade, hade det ju utsin stor namnsamling i Krylbo som dock var okänd för de flesta avresta bor och den var just stort eh det tog men det var ju en enbart de som ville ha kvar Kirbo som röster eller när partierna väl kom igång så dröjde det faktiskt inte länge för en sex utav eh de åtminstone som tog som som tog ställning och sex utav de åtta partierna stanna upp för att om det bara skulle förekomma ett tågstopp så skulle det ju vara i Krybo två partier. Hälpå att tågstoppet skulle vara i Avest där i så fall och mänskint inte ville gå med på tåg. Eh ja det blir faktiskt en sorts kompromiss så sen vi inte vill var så vars lämplig då gratul ska det stanna i Avest där någon i Krybo och besväret som uppstod genom det det känner ju alla väl till. Fort visste ju ofta inte vilket tåg de skulle komma hem med och så stod bilarna på fel ställe. Ja det var väl ganska överraskande att det sen plötsligt kom ett förslag igen om att tågen skulle stanna i Aversta på försök efter ett rätt år. Det var ju tekniskt omöjligt. Försöket måste vara i 2 år för att hur tal skulle kunna genomföras. Det blev oredbart protester om det och det bildades en grupp som skulle arbeta för att tuguns skulle stanna i Krylbo om det bara skulle vara ett så. Eh det var dock så att av någon anledning som jag inte begriper. Skinnebar det att utav de sex partier som tidigare hade varit för Grylbo så bytte fyra partier sida. Det är ganska ganska oväntat. Den vågrörelse som kom sen blir faktiskt väldigt ensidig. Det ena sidan ställde intalen så i några diskussioner. Den andra sidan arbetar det med en kampanj och skaffar fram pengar för den. Skaffar också fram pengar för att trycka upp egna valsedlar som delas ut i de stora områdena i stan i förväg. Och eh, resultatet vet vi jag och själv. Titt knert till min egen valkrets så stod där några timmar och delade ut valsedlarna till förmån för Krylbo. Och för det blev att många stannade ju och började prata med mig. Och det visade sig att många av de stadsborna skakade på huvudet och sa att det var naturligtvis så att det skulle vara i Krylbo. Har man väl satt civilen så gjorde, så var det ju ofta bekvämare och komma till Krylbo. Är nere i när i Koppardalen. Eh Johan hade väl inte väntat mig att eh, se egen förtrylbo och se Aversta skulle bli så stor som den blev. Ja. Eh träffandet slogs som nu förelie äges årställe för kommunstyrelsen så tillstyrker jag kommunstyrelsens slag men jag tycker det är väldigt konstigt att den andra sidan säger helt enkelt att eh, de vill ha två tågstopp men då vill inte lägga förslag lägga någon ha någon åsikt om varför var tågstoppen ska vara om er ser inte går med på två tågstopp. Lite grann hänsyn skulle man ha kunnat ta till folkövröstning. Men har någon anledning så anser man att det är fel att hela befolkningen ska rösta. Det var naturligtvis bara de som ville ha tågstoppet i Ågesta som skulle ha rösträtt, verkar det som. Det är ett ganska konstigt sätt att diskutera. Jo ja. Jag tog det med om de gående till deras de de man kan gå man kan från själva gamla Aversta stad eller det som en gång var centrum av Aversta före kommunreformerna. Man skulle inte ärifrån kunna gå till stationen. Det är en mycket liten del av Aversta. En mycket liten del av det centrala Aversta att befolkning bor i närhet någon stationen. Och de frästar sa de till mig också när jag stod där nere och delade ut sedlar att de har man väl satsat se bilen så är det bekväma området i Krylbo. En till avesta. Avståndet två bergsvägen har väl ingen större betydelse. Det är så utom ansågs det att Krylbo var betydligt ja. Det var betydligt större reklam för Avesta än den där bushålan nere i Koppardalen där ingenting fungerar och ingenting har fungerat heller på de åren sen brom och eh, hissen byggdes. Ja. Jag vill åter säga att jag tillstyrker authorities kommunstyrelsens äh, förslag sånt som det blev till sist efter folkomröstning men ett förslag som aldrig hade kommit om vi inte hade haft den här folkomröstningen Agnetta Törnqvist berätt replik varså. därefter Sinneka Rönnqvist Ja, ordförande ledamöter och Axel Lindmar. Vi är ju överens eh, i i förslaget i beslut att vi ska tillstyrka kommunstyrelsens förslag men jag måste ändå bemäta ett par saker som ni nämnde som du tyllen inte glömmer av väldigt långsint. Det har hela tiden framhållits att det är en tvåårig att tidtabellen på försök skulle ha varit i 2 år. Det är fel. Det är någonting som ni har hittat på ifrån den här Kubo-gruppen. Eh man kan alltså ha försöket i ett år och det är så det venterar att du säger att man måste ha två riktiga tabell helt fel. Eh att fyra partier bytt sidan. Det vet inte vad du riktigt vad du menar med för att partierna har inte varit eniga i det har varit några partier som man varit eniga om ändra kryr på eller avvästa men de flesta partier har varit splittrade inom partierna här så vi kan inte säga att fyra partier har bytt sida. Och sen tycker jag att det är väldigt tråkigt att en politiker i fullmäktige kallar Koppardalen för en bushöla. Eh det här gör att det blir på något sätt legitimt att eh, förstöra och ha sönder och eh, den skadegörelse som kostar massor med tusen 100.000 tusen kronor. Om vi här i fullmäktige församlingen kallar det här för en bushöla, då har vi legitimerat det. Så det hoppas ju att vi slutar med. Hopp. Sen ni kan rönpis var på två. Herr Ulf Bergorden form ordförande, ledamöter och åhörare. Eh det här var väldigt spännande tid innan vi fick till stonden här folkomröstningen om tågstoppen för det var så väldigt mycket tyckande och det gick väldigt mycket rykten om hur om det skulle bli en folkomröstning att att folk skulle liksom ha någon slags bietänkande avista skulle rösta på avista och krylbo borna på krylbo vilket jag egentligen inte trodde alls att det kunde vara så för att folk är ju klokare än så tycker jag Och det visade sig ju också, för att det blev ju en överväldigande majoritet för Krylbo. Att blir det bara ett stopp, och Messi bara går med på ett stopp, så ska det stoppet bli i Krylbo. Och det har ju vi tyckt hela tiden. Vi var inte ens med på det här att man ifrån första början skulle bygga den här perrongen i Avesta. Jag tyckte det var lite onödigt, men nu har vi den och nu är det så. Och jag... Jag har full respekt för att det finns folk som även vill kliva på och av i Avesta för att så är det i bevisligen. Men att att Avesta kommuns befolkning har varit kloka, förnuftiga och tänkt både historiskt och framåt, det ser jag som väldigt fint och trevligt. Och eh, om det här var den första kommunala folkomröstningen så hoppas jag att vi får tillstånd fler för det främjar verkligen demokratin och det skulle vara förfärligt om vi inte tog hänsyn till folkets vilja här när de har så uttryckligen har sagt ifrån talat om vad de vill så att för att det är också nyttigt för oss politiker för det kan ju hända trots allt att vi någon gång är i uttagt med våra väljare så att man får veta tydligt och klart vad de anser och tycker och det här tycker jag känns väldigt bra att det blev så här. För hade det blivit en väldigt liten skillnad då vet jag inte riktigt vad man skulle ha tyckt och tänkt då hur hur vi skulle ha reagerat och gått vidare. Men nu är det ju så tydligt och klart så att jag kan bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och ja, då var det Ulfberg, därefter Vojsic, Nitschevic. Ja, ungefärande och leda mötet. Jag tillhör väl inte de där som är så är riktigt förkjusta vid resultatet. Fast det var väldigt väntat. Eh jag kan ju se framför mig att nu har vi lite jobb eller i alla fall marginaliteten. Vi har satsat mycket resurser på Koppardalen i ett antal punkter bland så finns bland annat Koppardalen med att vi ska satsa på det för att vända utvecklingen och få fler människor, fler jobb. En av de bärande idéerna där var att vi skulle ha tåg vi kommer medel högne kulturchef och stadsarkitekt och runt och visa det hur fega politiker inte vågar att ta de besluten som behövdes för att få en positiv vändning. Eh vi har eh att fundera över hur det ska vara resecentrum ska vara. Jag tillhör de här som åker tåg, Jag åker väldigt ofta tåg. Jag ser väldigt sällan några bybor i övrigt som åker tåg i och för sig. Då, men de har säkert mig att rösta det. Jag rekommenderar er när ni ska åka tåg från Krylbo att åka dit väldigt tidigt. Risken att ni inte ska få en parkeringsplats den är enormt stor. Och resecentrum. Vi kommer förmodligen att få upp ett, ett ärende. Kanske till nästa fullmäktige där Dalarbanan är med. Där vi bland annat som medfinansiärer har ett krav på oss att vi ska utveckla resecentrum efter banan. Och när man säger så här, ah, resecentrum i Kymme, det har vi nog inte tänkt. Jo men det måste ni tänka. Det är klart att ni ska ha ett resecentrum i Krylbo ni som ska ha ett stopp efter till Krylbo. Jag tycker det är fullständigt vansinnigt och det står jag förr jag har sagt det innan efter både innan och efter folkkomröstningen. Jag tror på att man tågen ska stanna där det är flest människor. Men jag är fullständigt övertygad om att denna folkomröstning lägger en blöt filt över det här eh, resultatet och jag har sagt och jag har uttalat mig med i media så det är inga nyheter det finns bara en väg ur det här. Det hoppas på nya snabba tåg som stannar på båda stationerna. Det är den enda lösningen jag överhuvudtaget ser. Och jag tror att den är oerhört viktig för Avesta kommuns utveckling ville väl lyssna på alla folk om röstning och så har vi haft vänster trafik fortfarande. Ingen kärnkraft då, hej och hö. Eh det är klart att ju mer cykelställsliknande en fråga blir ju mer intresserad blir man att debattera den. Landstinget i Fallen tog 600 miljoner i ett vårdblock som är bland det mest urusla beslutsunderlag jag har sett. Men vad debatterar man? Jo, 6 miljoner eh, konstnärer i utsmyck utsmyckning av eh, byggnationen. Förmodligen så det klarar man av att debattera. Så är det. Det är otroligt svårt för oss politiker att sätta oss in i komplexa frågor. Det är otroligt svårt att förklara, tycker jag själv också, att om man ska ha ett, ett strategiskt utveckling i en kommun så är det otroligt svårt. Och det vet alla forskare att det betyder det lättare att säga nej. Jag stod inte vid någon järnvägsstation innan valet. Jag fick otroligt mycket skit som kommunalråd därför jag stod upp för Avesta. Jag konstaterar bara en sak, vi gick från 5 till 9 mandat och var några få röster ifrån 10 mandat. Jag tror att man ska lyssna på dem som åker tåg. Man ska lyssna i vanlig ordning på forskning. Vad är det som gör att fler människor åker på tåg? Håller helt med Agneta. Det var så mycket falsarier i det här att det skulle kostas på flera hundra miljoner. De pengarna var redan nedlagda. De som man behövde det, så är det en stationsbyggnad och liknande. Eh när det gäller Krylbo station så måste man byta växlar. Nej säger Krylbo. Jo men det måste man för man måste åka fortare än 40 km in mot station vilket man kan men det kan man inte då. Utan man måste sakta ner långt innan i Kalborg för att växeln är 40 km. Det går att åka mycket mycket fort där in och det är ett sätt för att få 89 minuter mellan Bålänge till Uppsala. Under timmen Bålänge till Uppsala. Under halvt timmen Sala Uppsala. Och det är en utveckling som vi verkligen borde vara glada över i den här kommunen att det går snabbare att få förbindelser så att folk kan vi kan få en större arbetsregion. Visar också forskningen. Nej, vad har man röstat om tror jag? Jo, om bygga den Kryllbo station ska vara kvar eller inte. För det var märkte ju väldigt väldigt många som sa vi ska väl ha den kvar. Ja, det tycker jag. Jag tycker Jag höll på att säga jag tycker att vi ska ha haft ett GIS kundtjänstbord nere men jag kanske vet för mycket om deras personalpolitik så jag är inte riktigt säker på att jag tycker det. Men det hade varit väldigt bra för Krylbo men en arbetsplats på med 60, 70, 80 personer. Jag förstår ju den här äldre insändaren jag har sett på slutet men vem vad är det för person? Jo, en person som naturligtvis har ett intresse i kiosken på andra sidan vägen. Det är klart att jag skulle ha ett särintresse och tycka att att folk ska stanna där. Men jag tror inte att folk handlade vid en kioske. Man sätter sig i bilen och åker därifrån. Om man nu har fått en P-plats. Men så, som sagt var, jag ger mig. Det här kommer inte att gå och lösa på ett annat sätt än att vi får två stopp. Och det är vad jag kommer att verka för. Är det så att det inte går, då får faktiskt SJ stanna vid ett ställe där det kliver på flest personer. Jag har mycket klar uppfattning om det här. Men kommer SJ till att det ska vara Kryllbo, så kommer jag fortsätta åka tåg från Kryllbo. Men jag tror inte på att det är den bästa utvecklingen för Åvesta kommun. Jag tror på att människor kan enkelt komma till centrum, kliva ut över en bro som också folkförmodligen i ett visst partiförfarande inte kan acceptera. Men som jag tror är väldigt bra har bundit ihop Koppardalen och centrum. Vi har en en, en Koppardalen som jag hävdar det finns inte motstycke heller i hela Sverige med, med det läget bredvid älven och så otroligt nära centrum. Nej, vi vågar inte ta den debatten. Och jag lyckades i varje fall inte för egen del att få människor att tro på den idén som jag har haft hela tiden. Men med det här beslutet så får de som ska rösta på det här beslutet faktiskt också se till att ändra Avesta kommuns strategi. För en av hörnpelarna att vi ska satsa på Koppardalen den har fått sig en rejäl vingskjutning i och med det här beslutet som är på väg att ta om inte SC stannar på båda ställen om inte vi har en klok allians som ser till att öppna upp för konkurrens så att vi kan få tåg i Bergslagen som kan ha ett annat intresse de som redan idag stannar på båda stationerna har absolut ingenting emot att man stannar på både i både i Krylboxe det finns fördelar om man syr ihop det men idag går det nästan inte att och byta men som sagt jag tror att vi verkligen måste våga debattera de strategiska besluten som är otroligt svårt då man kommer att få bli jot förklarad flera än en gång. Men jag tror att vi måste tala. Vi måste höja blicken och vända på utvecklingen. Och det krävs en en realdiskussion. Och det tror jag också att det krävs tuff, tuffa beslut. Nu gick det gick inte den här gången men som sagt jag yrkar att vi i Avesta kommun ska verka för att tågstoppen ska vara både i Avesta och Krylbo. Punkt. Vill inte är sig göra det så väl de kommer till beslut på om man tycker att det är lämpligast. Och så finns det väl en annan utanför den här kommunen som åker tåg till den här kommunen också som kanske har en uppfattning. Har ord för ordförande och sekreterare. Förstått hela innebörden i mitt inlägg eller? Men det räcker med yrkandet varför då är jag nöjd. Jag kallar tänkbart. Jag skriver. Ja, jag skriver. Holder replik. Axel Duvinka vill du ha en replik eller inlägg. Ja, då får det vänta Anton. Wojciech Niedźwiedz, Lerhaft Daniel Palm. Ja, historien runt Krylbo och Avesta, den är ganska lång och invecklad. Ja, en av dem som påstår att hade vi inte haft folk omröstning umröst, så hade beslutet ändå inte suttit på annat sätt än den som vi har framme här. För att egentligen, på riktigt fanns det aldrig en politisk majoritet för att få stå och stopp bara i Avesta. Det har inte funnits. Det finns en enda beslut om det i en folkfordersamling här i Åvesta kommun. Tvärtom de and andra besluten talar om att det ska vara två hållplatser i Åvesta. Och det är det vi har bestämt oss i början att vi ska ha två stycken, både Åvesta och i Krydd. Och det är Miljöpartiets bestämda uppfattning fortvarande. Och det handlar om att eh, närheten till eh, kollektivtrafik som kan föra folk ut och in från Åvesta. Det är alldeles uppenbart att de som pendlar har en åsikt de som inte pendlar, hör Anna Anawsic. Eh, har det man frågat bara de som pendlar har man fått ett utslag och då, bara de som inte pendlar har en utslag. Det är också sant som hon säger, det finns inte plats i Kirbo för parkeringsplatser, det vet vi. Jag har också en son som pendlar pendlare, och kan fastna där. Eh, alltså han, han får inte parkeringsplats. <hör> eh, så det är, men folk har talat om hur vi ska vara. Jag det det som glädje för oss miljöpartister det är att vi fortfarande står på två tågstopp att vi fortfarande har två tågstopp och det är jättebra att det står först. Och sen är det så att ensi bara vill stanna på ett ställe, ja men då blir kul bara. Det har folk att kila på och det är bara att acceptera. Och då måste vi nu lösa problemet. Vi måste lösa problemet med parkeringar. Eh vi måste lösa problemet eventuellt för hela centrum. Och det blir mycket läsare. <laughs> det för att det är, men det då får man riva där ju runt omkring så är det va. Det är bara att ta en stor buldoser och göra lite mer plats. Eh både för parkeringsplatser och för för för, för allt annat det, för att det finns ingen annan möjlighet. För det är resecentrum så går finns det nog lösade på olika sätt för det är inte alla gånger det måste alla i resecentrum så att alla bussar måste stå där samtidigt. Va? för det som vi inte har löst eh, i Avesta kommun och jag hoppas nu Patrik att vi den här gången löser det. Det är ju kollektivtrafik som en funktionstygd så det är att när man hamnar i Kylbo så kan man hoppa på en buss som för en till dit man vill då i eh, Avesta eller andra delar i, i Skogsbro. Och sen samma sak. Jag hörde att det är nästan löst. Det är de flesta. Eller nu pendlar ju inte längre själv. Men vi skulle väl nästan kolla med de som pendlar om det är sant att det att att nu nu nu förstår bussarna och tågen i hop alltså varandra. För det gjorde de inte på på, på länge. Nu har man eh, lovat också eh, tidigare att vidare till Krylbo så ska man skapa en bussförbindelse för de som bor i avstånd så att man ska lätt då se till Krylbo stationen för det måste man ändå med ner från Killeborgsgruppen också det hur. Ja de som bor i Avesta ska ha lätt att läst av sig lätt till stationen och vice versa. Eh jag ska helst inte vilja säga att det är bilen när man tar dit. Bara att det finns kollektivtrafik som gör att människor kan hoppa på sina bussar, åka till stationen och sen när de kommer kliver ut och går och hoppar på bussen, åka till när det är helt upp till stan där de bor. Så det finns 50 olika möjligheter Att lösa det på det absolut bästa Det är att lösa det med en väldigt dynamisk Kollektivt trafik som är funktionsstyrd När människor behöver den Och inte när tidsstabellen Passar, ska jag säga Bäst Så det är för eh, yrkare Och bifall och det är Okej okay att det står eh, Att det står två Stoppstor och är det så att det är Kryllbå så då får vi lösa kryllbå Det är inte mycket mer med det ja, det var Anneli Palm därefter Runeberg. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det har varit väldigt, väldigt roligt att agera i den här frågan. För att är det någonting som är viktigt- så är det väl ändå demokrati och att lyssna på vad människor vill och vad människor tycker. Och det är inte alltid man ställer sig frivilligt i storm och öga bara för att man går igång på det. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att lyssna, ta in och göra något av det. Jag tror att människor är så fantastiska. Jag menar vi sitter ju här folkblandade med varierad kunskap vi själva och så har vi ju allihopa även medborgare ute. Vi har varierat kunskap och klokhet och förstånd och det ska man användas av. Det är det representativ demokrati handlar om. Och den då vi inte lyssnar på varandra och på de som väljer oss, då vi är vi väldigt farligt ute tror jag. Så att jag skulle vilja säga det att jag tycker att eh, att jag tillstyrker naturligtvis kommunstyrelsens förslag. Jag tycker debatten har varit hög. Jag skulle inte vill jag påstå att någon kommer eh med felpåståenden. Det kan ju bli lite av viskaleken att det börjar någon konstans och så slutar det helt fel. Men det är ingen som inte har eh grunder. Jag har inte jag haft i alla fall utan man måste ta reda på fakta innan man går ut och tar en fight. Eh och eh, det här handlar väl väldigt mycket om det Ulfsberg pratade om tidigare att se människan fهمen att ni kan och lyssna på det och ha en levande debattfullmäktige. Tack. Då var det var Runeberg, där efter Lagif Eriksson. Ja, å återfära ledar möte. Nu välkom jag på tversningen. Men det får vi ta. Ja visst. Jag hoppas väl att byborna får vara med och rösta bort faran och med sig fler såna här var. Ja, människan sa man ja. Vi har pratat om människan och Anneli tar nyss om människan här. Och vi sa att vi fick lyssna på människan. Då har vi inte gjort det nu om vi tar det här förslaget. Som är framlagt från kommunstyrelsen nu. Men att vi lyssnar på människan. För de har ju sagt det, vad de vill ha här i kommunen. Och det tycker jag då ska vi göra det också. Annars så ska vi inte hålla på med folkomröstning. Så det är för att tillstrycka kommunstyrelsens förslag i det här. Och sen skulle jag fan kan läsa det här som jag tog så tidigt när vi var med i en buss-tur som går runt till Koppardalen och kanske upp till busstation och kanske till en verkhet. Så då hade det hellre sett så bra om bara William fit. Tack. Hop, ja, Leif Eriksson, därefter Lars Isaksson. Å gudförande läsarmöte dock ödriga kan vi säga att min roll i det här sammanhanget var att eh, få till en folkomröstning. Jag försökte inte övertyga någon för psyko och jag försökte inte övertyga någon för avrösta. utan jag försökte tala om att nu har ni chansen att få ett eh rättmätigt demokratiskt medsättsel till få i ett form av ett beslut. Om vem vi inte vara med då besluta så har din föresales nyss när det gäller en annan fråga. Vem vill inte delta i en givande diskussion? Alla som har varit uppe i tidigare det juridiska sammanhang har talat varmt om sina kontakter med allmänhet. Men när det gäller tågen då börjar knisla betänket i den kontakten. Ulberg som nyss eller som är eh, snålt prisade sin nyfunna så på män mänskant var starkt kritiskt till att avstats innevånare skulle få utöva sina medborgerliga rättigheter att få rösta att han sedan genom en inte sägande reservation indirekt stöd till myrhet Athens förslag. Det kan inte ha tolkats på ett annat sätt att han påtalsågar kry på. Han framhåller koppardal. Jag ser inte det strategiska i Ulfberg i att gå emot befolkningen. Han pratade en hel del om växlar som måste bytas ner i kryrkom. Det skulle vara stopp där. Jag vet inte, jag tror de där växlarna måste bytas i alla fall, även om tågen stannar i Avestad för att klara av den höga hästighet. För mig är det inte det något problem så att säga, utan det är någonting som måste göras direkt. Ulfbergs käpphäst är ju ekonomi. Och vad är det för ekonomi att uh, ta bort Bergslagsvägen och ordna en mötesplats i Avestad? I Kredbo, där kan man fara åt fyra olika håll samtidigt är fin sport. Det tycker jag är det ekonomi att tänka ekonomiskt. fram. välfärd är det eller <gål> beskrivet samhälle som jag tycker det är ett önsket samhälle. Ingen kärnkraft. Tänker ju att det samhälle vi skulle ha. Inga kärnreaktionsbomber eller det är någonting. Det vore underbart att bo i sånt samhälle. Men det kanske är idé att du som riksdagsman Ulf Berg lyfter frågan som ungefär en gång Röder Börje gjorde och försöker få tillbaks en del av branscherbomgården till Havelstad eftersom Borlänge har växt ur sin kosti och förlägger nu rangering ranger till Falun och Ludvika och sånt. Det kanske vore dags att återuppliva kny på om man vore lite patriotisk. Men är eh, bifall till kommunstyrelsens förslag och tack för ordet.